Dakot Israel Iisraeli minutid Tere hea pere raadio kuulaja. Mina olen Peeter Võsu ja Eetris on Iisraeli minutid. Iisrael ja juudid üle kogu maailma tähistavad täna hanuka pühi. Püha sai alguse möödunud neljapäeval ja kestab kuni käesoleva nädala neljapäevani. Seda nimetatakse ka valguse pühaks. Hanuka kestab kaheksa päeva, seda peetakse kalendri järgi, mis teeb selle meie kalendris liikuvaks pühaks. Enamasti on see detsembris pisut enne jõule. Hanuka pühadega tähistatakse Jerusalemo templi püütsimist 165. aastal enne Kristust. Makabeid võitlisid kreeklaste vastu, kes olid toonud templisse ebajumalate kujud ja sundinud rahvast neid kummardama. Saavutanud võidu üle tuli tempel taas pühitseda. Püüdsetud õli jätkus vaid üheks päevaks. Jumal tegi ime ja paljundas õli kaheksaks päevaks kuni uue saabumiseni. Seetõttu kuulub Hanuka traditsiooni kaheks õlilambi süütamist üks iga päev kuni pühade lõpuni. Hanuka küünlejalg on üheks õlilambiga, mida võib asendada ka küünaldega. Üks nendest on lamp, millega teisi kaheksad süüdatakse. Juuditraditsioonis on Hanuka nii oluline püha, et üheksa küünlaga jalga võib sünagoogides kohata isegi sagemini kui menorasid, mis on seitsme aruline ja mis on otselt piiblis välja toodud kui üks olulisemaid elementi Jumala pühamus. Menora on ka Iisraeli riigi sümboliks. Võit makkabeid üle näitas Iisraeli rahvale Jumala imelist päästet välja päästmatus olukorras. See sarnades taaveti võiduga koljati üle aastasadu varem. See sümboliseerib valguse võitu pimeduse üle ja jumala võitu kurjuse üle. Iisule kõige olulisema Hanuka esimese küünla Nottumüüri väljakul süütas peaminister Benjamin Netanyahu. Ma kõnes tõida makkapeide võitluse võrdluseks tänasele võitlusele kaasa eest. Ta ütles, et sarnaselt kurjuse vägedele, kes üritasid hävitada juudi rahvast makkapeide ajal, üritab seda teha Hamas tänapäeval. Sarnaselt näitab ka Iisraeli rahvas üles otsustavust, kangelestlikkust ja ohvrimeelsust. meelsust. Iisraeli rahvuslikumad grupid korraldasid ka tavapärase Marsi Hanuka esimisel õhtul läbi Jeruuseleme vanalinna Nutumüri väljakule. YouTube video sellest näitas, et vanalinna siseneti jahva väravast, samuti oli näha tugevaid politsei üksuse selle ümber turvamas. Siin ei ole rünnakutest Marsi vastu teatatud, tundub et see kulges rahulikult. Lisaks Iisraeli peab hanukat ka kogukond üle maailma. USA's südatakse traditsioonilised küünlad selleks valges majas ja ka mitmes kohas avalikus ruumis. Tallinnas süütas tänavu, nagu igal aastal hanuka küünlat Eesti kogukond sünagoogi õues. Esimese küünla süütamise au anti parlamendi väliskomissioni esimeele Marko Mihkelsonile. Siin kohal soovin omalt poolt ka kõigile meie kuulajatele toredat hanukat. Petleme on koht, kus sündis maailma lunastaja üle 2000 aasta tagasi. See väike linn oli jõulusündmuse keskmes. Petlema külastab igal aastal hulgalised palverändureid, et käia linnavalitsuse vastasolevas Jeesuse sünnikirikus ja karjasta välja Inglilaulu kabelis, kus Ingel ilmus karjastele teatega, et sündinud on maailma lunastaja. Tänavu teatati, et seoses Iisaja riigi ja raablaste vahelise konfliktiga jäävad jõulud Petlemas ära. Tegelikult on konfliktiks ju sõda Iisraeli ja terroristliku Hamassi vahel. Palestiina omavalitsus oleks võinud selles valida õige poole mõistes Hamassi, kes kõige koletamal viisil mõrvas siviilisikuid hukka. Siiani ei ole Palestiina omavalitsus terrorist hukka mõistnud. et Etteheiteid on tehtud vaid Iisraeli valitsusele. See viitab probleemile, mida kajastas ka rahva arvamusuuring, mis näitas, et umbes 75% Palestiina omavalitsuse ja kaasaaladel elavatest araablastest toetab Hamassi kuritegusid. See on põhjuseks, mis Iisraeli valitsus on otsustanud ka lõppedes mitte anda kaasas võimu üle Palestiina omavalitsusele. Petlem oli enne oslolepeid araabia kristlaste enamusega linn. ostolepetega lepiti kokku läbirääkimiste raamistik Palestiina riigi loomiseks. Vaatamata asjaolule, et araablaste pool keeldus algirja andmast hakkas Iisral seda ellu rakendama. Petlem loovutati araablastele. Seda hakkas valitsema Palestiina oma valitsus. Tänaseks on seal kristlasi vähem kui viis protsenti. See oli otseselt petlema Palestiina omavalitsuse loovutamise tulemus. Nüüd siis otsustati seal jätta jõulud linna poolt pidamata. See tähendab, et ruumis puudub jõulukuusk ja dekoratsioonid. See otsus kindlasti ei puuduta kiriku siseruume. Tõenäoliselt puudutab see kõige rohkem Araabia kristlasi, kuna välisturistide arv Iisralis on seal sõjadatu minimaalne. Kui Petlem, mida kogu maailm tunneb eelkõige seoses jõulusündmusega, loobub jõulude tähistamisest, on karta, et väheneb veelgi seal elavate araabia kristlaste hulk. Mitmed neist elavad täna just kristliku turismi teenindamisest. Sisse tulekud kristlikust turismist on siiani ka pehmendanud mitmete islami usuliste araablaste suhtumist kristlastesse. Kui jõulud Jeesus sünnilinas keelustatakse, nõrgeneb kindlasti ka kristlastest araablastest staatus ja positsioon veelki. Seda on oodata edasist kristlaste lahkumist ning nende osakaalu ja mõju vähenemist Jeesuse sünnilinnas. Seoses Iisraeli ja Hamassi vahelises sõjaga kaasas kutsus ÜRO peasekretär Guterres möödunud nädalal erakorraliselt kokku ÜRO julgalaku nõukogu. Sellel esitati resolutsioon, mis nõudis Iisraelilt otsekohe sõja peatamist ja humanitaarabi lubamist kaasasse. Üro roo nõukogu 15. liikmesriigist 13 hääletasid selle resolutsiooni poolt. Vastu tuli oli usa alt kellel on nõukogus vetoõigus. Sellega sai resolutsioon ka vetostatud. Ühen kuningriik jäi hääletusele erapooletuks. Võhenduseks selle resolutsiooni erapoolikus, kuna see ei mõistnud üheselt hukka oma assi ebainimlikke kuritegusid. USA toetus on olnud Iisali jaoks ülioluline, mitte ainult ühe roos, vaid igakülgselt, seda nii diplomaatilised kui ka praktilises asjades. Praktiline toetus on olnud nii rahaline kui ka sõjaline. Sõjaline abi ei ole olnud otseses sekkumises kaasa konflikti. See seisneb USA armee kohalolekus nii vahemerel kui ka punasel merel, mis mõjub heidutusena teistele Araabia riikidele, et mitte sekkuda ja tekitada Iisraeli vastu ühisrinnet. USA on pidanud mõnel korral sekkuma õhulöökidega Iisraeli pohjapiiri taga tegutsevate Iraani rühmituste ohjeldamiseks. Samuti on USA laevadel olevad raketitõrjesüsteemid mitmeid kordi rakendunud punasel merel tõrjudes Jeemenist Iisraeli suunast tulistatud rakette. USA on saatnud Iisraelile ka laskemoona, mis juba üle kahe kuu sõja jooksul on hakkanud lõppema. Möödunud laupäeval teatas Pentagon, et presidendi eri korraldusega otsustas USA saata Iisraelile 14 000 tankimürsku. Kongressile esitati taotlus selle lisada veel 45 000 mürsku, mida kasutavad Iisraeli merkava tankid. Tarne väärtuseks on pool miljardit dollarit. USA ja Iisraeli liitlas suhete olulisust näitab ka see, et möödunud nädalal külastas Iisraeli taas USA välisminister Antony Blinken. See oli juba neljas kord sõja jooksul. Sõja algusest alates on ta väljandanud toetust Iisraelile ja kinnitanud, et USA toetab Israali õigust ennast terroristliku Hamassi vastu kaitsta. Sõja edendades on USA jätkuvalt toetanud Iisrali, kuid samast aga hoiatab, et kui see toob kaasa suure hävingut siviilisikute hulgas kaasas, kasvab rahvusvaheline surve sõja lõpetamiseks, seda ka siis, kui Iisraelil jäävad eesmärgid täitmata. Iisrali juhtkond avaldas arvamust, et seda võib kesta veel mitu kuud. Selle peale ütles Blinken, et neil ei tarvitse olla selleks piisavalt krediiti. Ajakirjandus on spekuleerinud, et USA ootab Iisraelilt sõja lõpetamist veel selle aastal. Iisrali juhtkond on teatanud, et nad loodavad sõja mahukama ja aktiivsema faasi lõpetada vähemalt kahe kuu jooksul. Operatsioon võib nõuda ka jätkuosa, mis võib kesta kauem, kuid see ei takista siviilisikute lubamist minna tagasi oma kodudesse. Siiani on USA juhtkond arvestanud Iisrali vajadustega ja on nõustunud Iisrali otsustega, isegi kui need on erinenud USA ekspertide ja poliitikute soovitustest. Esialgu ei nõustunud Ühendriigi riigid maavägede operatsiooniga kaasas, kui Iisral ikkagi otsustas seda teha andis USA neile rohelise tule, USA juhid mõistavad, et tiisaril ei ole muid valikuid. Kahjuks on maailmas palju inimesi, kes lasevad ennast Hamassi ja selle järgijate propagandast pimestada, mis püüab näidata araablasi kannatajate ja Iisrali agressoritena. Nende pooltõdede ja lausvalede taustal unustab rahvusvaheline üldsus, et tiisal ei soovinud ega alustanud seda sõda. Sõja Iisrali vastu kuulutas Hamass. Ka enne sõda, On see terroriorganisatsioon iga mõne kuu tagant tulistanud Iisraeli pihta sadu, mõnikord ka tuhandeid rakette. Jutt rahu soovimisest ei kõla usutavane nende suust. Rahust räägivad nad ainult siis, kui tunnevad, et nende agressiivsed plaanid hakkavad läbi kukkuma. Jääb vaid toota, et see kord suudab Iisrael selle terroripesa neutraliseerida, mis lubab edaspidi Iisraeli elanikel elada kartuseta oma elude pärast. Loodame, et tõde ja õiglus võidab selles konfliktis nii sojaliselt kui ka meediaruumis. Iisraeli minutid Te kuulsite saadet Iisraeli minutid, mina olen saatiöht Peeter Võsu. Avinu malkenu, šemma Abinu malkeinu, chatanu lefanecha. Abinu malkeinu, chamol aleinu, vealol aleinu, Yeah. Oh. Ja kot Israel. Iisraeli minutid